Salme 121 En sang for oppstigningene Jeg skal løfte mine øynene til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Jehova, han som dannet himmel og jord. Han kan umulig tillate din fot å vakle. Han som vokter dig, kan umulig bli døsig. Se, han skal ikke bli døsig eller sovne, han som vokter Israel. Jehova vokter dig Jehova er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke dig om dagen, heller ikke månen om natten. Jehova selv skal vokte dig mot all ulykke. Han skal vokte din sjel. Jehova selv skal vokte din utgang og din inngang fra nå av og til uavgrensetid.